Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Філіп Кіндред Дік. Нянь. Переклад Костянтин Шарков. Коли я дивлюсь у минуле, сказала Мері Філдс, я дивуюся, як ми взагалі змогли вирости без няні, яка б про нас піклувалася. Не було жодних сумнівів, що няня змінила все життя в будинку Філдсів, відколи з'явилася. З того моменту, як діти розплющували очі вранці і до їхнього останнього сонного кивання вночі, вона була з ними. Постерігала, кружляла навколо, дбала про те, щоб всі їхні потреби були задоволені По дорозі до офісу містер Філдс знав, що його діти в цілковитій безпеці А мері була звільнена від незліченної низки обов'язків і турбот Їй не потрібно будити дітей, одягати їх, стежити, щоб вони були в ниті Нагодовані чи ще щось Їй навіть не треба було відводити їх до школи І якщо після уроків вони не приходили відразу додому Їй не доводилось ходити туди-сюди в тривозі Хвилюючись, що з ними щось трапилося Звісно, няня їх не балувала Коли вони вимагали чогось абсурдного або шкідливого Цілий склад цукерок або... Мотоцикл міліціонера, воля її була залізною Як добрий пастор вона знала, коли відмовити стаду в бажаннях Обидві дитини любили її Одного разу, коли няню довелося відправити в ремонтну майстерню Вони плакали і плакали без упину Ні мама, ні тато не могли їх заспокоїти але нарешті няня повернулася, і все було добре. І якраз вчасно місіс Філдс була виснажена. «Господи!» – сказала вона, впавши додолу. «Що б ми без неї робили?» Містер Філдс підняв очі. «Без кого?» «Без няні. Одному Богу відомо!» – сказав містер Філдс. Після того, як няня будила дітей, Видаючи м'яке музичне дзищання за кілька футів від їхніх голів, вона переконувалася, що вони вдягнені і вчасно сіли за стіл сніданку з чистими обличчями і безтурботним настроєм. Якщо діти були сумні, няня дозволяла їм спуститися вниз на своїй спині. Жадана насолода! майже як на американських гірках, де Бобі і Джин тримаються за життя, а няня крок за кроком котиться вниз у своїй кумедній манері. Няня, звісно, не готувала сніданок. Це робили на кухні, але вона залишалася, щоб переконатися, що діти добре поїли. Потім, коли сніданок підходив до кінця, Контролювала, як вони готуються до школи А після того, як діти зібрали підручники та зробили зачіски Вона виконувала найголовнішу роботу Стежила за тим, щоб діти знаходилися в безпеці на жвавих вулицях У місті було багато небезпек Цілком достатньо, щоб няня не втрачала пильності Швидкі ракетні крейсери, що проносились скрізь, везучи бізнесменів на роботу. Одного разу хуліган намагався завдати шкоди Боббі. Один швидкий поштовх правою рукою няні, і той полетів, виючи на все горло. І коли якийсь п'яниця заговорив до джин, то няня перекинула його в канаву одним поштовхом свого котужного металевого боку. Іноді діти затримувалися перед магазином. Няні доводилося легенько підштовхувати їх, заохочуючи йти далі. Або якщо, як це іноді траплялося, діти запізнювалися до школи, вона саджала їх собі на спину... І на великій швидкості, мчала тротуар, гупаючи і ляскаючи підошвами на великій швидкості. Після школи няня була з ними постійно, наглядала, захищала, і нарешті, коли починало темніти і ставало пізно, відривала їх від ігор і повертала додому. І у той самий момент, коли накривали на стіл, З'являлася няня, яка підштовхувала Боббі та Джин у двері, Клацаючи та дзещачи на них. Якраз вчасно діти швидко бігли до ванної кімнати, Щоб помити обличчя та руки. А вночі місіс Філдс мовчала, лише трохи насупившись. Вночі... Том... Сказала вона Її чоловік підняв очі від газети Що? Я хотіла поговорити з тобою про дещо Здається, я дечого не розумію Звичайно, я нічого не знаю про механічні речі Але, Томе, вночі, коли ми всі спимо І в будинку тихо Няня -ня... Долинув якийсь звук Мамо! Джин і Боббі Вбігли до вітальні. Їхні обличчя розчервонілися від задоволення. Мамо, ми випереджали няню всю дорогу додому. І ми перемогли. Ми перемогли, сказав Бобі. Ми перемогли її. Ми бігли набагато швидше, ніж вона, сказала Джин. Де няня, діти? запитала місіс Філдс. Вона йде. «Привіт, татку. «Привіт, діти!» – сказав Том Філдс та схилив голову набік, прислухаючись. З переднього ганку долинав дивний скрегіт, незвичне дзищання і шум. Він посміхнувся. «Це няня!» – сказав Боббі. І в кімнату зайшла саме вона. Містер Філдс спостерігав за нею. Няня завжди його інтригувала. Єдиним звуком у кімнаті були її металеві підошви, що шкрябили по паркетній підлозі Своєрідний ритмічний звук Няня зупинилася за кілька футів від нього Два немиготливих фотоелементарних ока оцінювали його так само, як і очі на гнучких дротяних стеблинках Стеблинки задумливо ворушилися, злегка переплітаючись Няню зібрали у формі сфери, великої металевої кулі, сплющеної знизу. Її поверхня була вкрита тьмяно-зеленою емаллю, яка від часу потріскалася і вищербилася. Там мало що було видно, окрім стебл для очей. Протекторів взагалі не було. З обох боків корпусу виднілися обриси дверцят. З них висувалися при потребі магнітні захвати. Передня частина корпусу була посилена додатковими пластинами, які приварили як спереду, так і ззаду, та робили її схожою на військову техніку. На танк або на корабель, округлий металевий корабель, що вийшов на сушу, або на комаху, на клопа. Як їх ще називають «Пішли!» – крикнув Боббі Раптом няня рушила з місця Злегка обернулась Зачепилась за підлогу І розвернулась до гори ногами Одна з бічних дверцят відчинилася З них висунувся довгий металевий прут Граючись, няня схопила Боббі за руку І притягнула до себе Вона посадила хлопчика собі на спину Ноги Боббі обхопили металевий корпус Він азартно бив п'ятами, підстрибуючи вгору і вниз «То перший навколо кварталу!» – крикнула Джин «Давай!» – закричав Боббі Няня вийшла з кімнати разом з ними Вона нагадувала великого круглого жука з джищанням металу і реле клацанням фотоелементів і трубок. Джин побігла поруч з нею. Настала тиша. Батьки знову залишилися наодинці. «Хіба вона не дивовижна?» – спитала місіс Філдс. «Звичайно, роботи – це звичайне явище в наші дні. Безумовно, їх більше, ніж кілька років тому. Вони скрізь, куди не піди, за прилавками магазинів». За кермом автобусів, на ритті канав, але няня – це інше. Про бурмотів Том Філдс. Вона не схожа на машину. Як людина. Жива людина. Не дивно, що вона набагато складніша, ніж будь-яка машина. Вона мусить бути такою. Кажуть, що вона навіть складніша за робота-кухаря. Ми, безумовно, заплатили за неї достатньо. Зробив висновок Том. Так, пробурмотіла Мері Фінкс. Вона дуже схожа на живу істоту. У її голосі пролунали дивні нотки. Дуже схожа. Вона дійсно піклується про дітей, сказав Том, повертаючись до своєї газети. Але я хвилююся. Мері відставила кавову чашку, насупившись. Вони вечеряли, Було вже пізно. Діти спали. Мері доторкнулася серветкою до краєчка губ. Томе, я хвилююся і хочу, щоб ти вислухав мене. Том Філд сморгнув. Хвилюєшся? І що тебе турбує? Вона, няня. Чому? Не знаю. Ти переймаєшся, що нам доведеться знову її ремонтувати? Ми ж щойно закінчили ремонт. Якби ті діти не змусили її. Справа не в цьому. А в чому ж тоді? Дружина довго не відповідала. Раптом вона підвелася за столу і пішла через всю кімнату до сходів та підняла голову, вдивляючись у темряву. Том спостерігав за нею спантеличений. У чому справа? Хочу впевнитися, що вона нас не чує. Няня? Мері підійшла до нього. Томе... Я знову прокинулася минулої ночі через звуки. Я знову чула їх, ті самі звуки, які чула раніше, а ти казав, що це нічого не означає. Том заперечливо махнув руками. Це не так. Що ти думаєш про це? Я не знаю. Це мене й турбує. Але після того, як ми засинаємо, вона спускається вниз. Виходить з їхньої кімнати, спускається сходами так тихо, як тільки переконається, що ми спимо Але чому? Я не знаю Минулої ночі я чула, як вона спускалася сходами тихо, як Миша І як вона пересувається тут, унизу А потім... Що потім? Томе, потім я почула, як вона вийшла через задні двері з дому вона пішла на задній двір. Том потер підборіддя. Продовжуй. Я сіла у ліжку і прислухалась. Ти, як звичайно, спав міцним сном. Не має сенсу навіть намагатися розбудити тебе. Я встала і підійшла до вікна. Відсунула штору і виглянула. Вона була там, на задньому дворі. Що вона робила? Я не знаю. На обличчі Мері Філдс З'явилося занепокоєння. Я не знаю, що в біса няня може робити вночі на задньому дворі. Було темно, страшенно темно, але інфрачервоний фільтр клацнув і темрява зникла. Металева фігура рушила вперед. Легко проходячи через кухню Її шасі були наполовину втягнуті для більшої тиші Вона підійшла до задніх дверей і зупинилася, прислухаючись Жодного звуку в будинку, жодного руху Всі спали на горі, дуже міцно спали Няня штовхнула, задні двері відчинилися вона вийшла на ганок, дозволивши дверям м'яко зачинитись. Нічне повітря було розрідженим, холодним і сповненим запахів, дивних та поколюючих. Весна почала змінюватися літом, земля була ще волога, а гаряче липневе сонце не встигло вбити все, що росло і розвивалося. Няня спустилася сходами вниз на цементну доріжку. Потім вона обережно рушила на галявину, мокрі травинки шльопали її по боках. Через деякий час вона зупинилася, піднявшись на задніх лапах. Передня частина робота стирчала в повітрі. Очі стебла витягнулися, жорсткі натягнуті, злегка погойдуючись. Потім вона знову опустилася на землю і продовжила рух вперед. Робот саме обходив персикове дерево. І повертався до будинку, коли почувся шум Няня миттєво зупинилася, насторожена Бічні дверцята відчинилися, і металеві лапи висунулись на всю довжину Легкі і готові до будь-яких дій По той до дощатого паркану за рядами маргариток щось заворушилося Няня вдивлялася, швидко клацаючи фільтрами Лише кілька слабких зірок підморгували в небі над головою, але вона бачила, цього світла було достатньо. По той бік паркану проходила інша няня, тихо пробираючись крізь квіти, наближаючись до огорожі. Вона також намагалася робити якомога менше шуму, обидві няні зупинилися, не рухаючись, дивлячись одна на одну. Зелена нянька, що чекала на своєму подвір'ї, і синя, що наближалася до паркану. Синій робот був більшим за няню, сконструйованим так, щоб легко впоратися з двома маленькими хлопчиками. Його борти були пом'ятими і деформувалися від тривалого використання, але його металеві руки все ще були сильними і потужними. На додаток до звичайних укріплених пластин на носі Там була виїмка з міцної сталі І ще випираюча масивна щелепа, що ковзала у різні боки Компанія Мексопродукс, виробник, приділила особливу увагу цій щелепній конструкції Це була їхня торгова марка, їхня унікальна особливість Реклама та брошури підкреслювали масивний фронтальний грейфер, встановлений на всіх моделях. Існував також додатковий допоміжний пристрій – передній відвал з електроприводом, який за додаткову плату можна було легко встановити на моделі люксової лінійки. Ця блакитна няня була з таких. Обережно просуваючись вперед, Синя няня підійшла до паркану, зупинилася і уважно оглянула дошки Вони були тонкими і прогнилими вже дуже давно Робот натис твердою головою на деревину Паркан піддався, затріщав і повалився В ту ж мить зелена нянька піднялася на задніх шасі Вискочивши вперед з піднятими металевими лапами Несамовита радість переповнювала робота Несамовите збудження і дике шаленство битви Обидва зійшлися в бою, безшумно котячись по землі Їхні захвати зімкнулися Жоден з роботів не видав жодного звуку Ні синя няня «Мексопродукс», ні менша «Легша» Блідозелена няня – сервіс Industries з ІНК Вони продовжували боротися, міцно притиснувшись одна до одної Велика щелепа намагалася проштовхнутися під м'які протектори А зелена няня намагалася встромити металеве вістря в очі суперниці Зелена няня була моделлю середньої цінової категорії Її перевершували за класом і вагою, але все ж бились ціле спрямовано, несамовито. Вони продовжували боротися, котячись по мокрому ґрунту без жодного звуку, виконуючи люте завдання, для якого кожен з них був створений. «Я й уявити боюся», – пробурмотіла Мері Філдс, хитаючи головою. «Я просто не знаю». «Ти думаєш, що це зробила якась тварина?» – припустив Том. «По сусідству є великі собаки?» «Ні, був колись великий червоний ірландський сетер, але господарі переїхали за місто. Собака містера Петті». Вони вдвох спостерігали за роботом, занепокоєні та стурбовані. Няня стояла біля дверей ванної кімнати, спостерігаючи за Боббі, щоб переконатися, що той почистив зуби Зелений корпус був покручений і зігнутий Одне око було розбите, скло вибите, розколоте надруски Одна металева рука більше не втягувалася повністю, а безнадійно звисала з маленьких дверцят, марно теліпаючись Нічого не розумію Повторила Марія. Я подзвоню в ремонтну майстерню І подивлюся, що вони скажуть. Томе, це, мабуть, сталося вночі, Поки ми спали. Шуми, які я чула. Цссс! Застережливо прошипів Том. Няня йшла до них Подалі від ванної кімнати. Клацаючи і дзищачи, Вона пройшла повз, Як незграбна кульгава зелена ванна З металу, що видавала неритмічний скреготливий звук. Том і Мері Філдс незадоволено спостерігали за нею, коли вона повільно прямувала до вітальні. «Цікаво», – пробурмотіла Мері. «Цікаво що?» «Цікаво, чи це повториться знову?» Вона раптом підняла очі сповнені тривоги на чоловіка. «Ти ж знаєш, як діти її люблять, і як вона їм потрібна!» Вони просто не будуть у безпеці без неї. Чи не так? Можливо, це більше не повториться, заспокойливо сказав Том. Можливо, це був нещасний випадок. Але він не вірив у це. Те, що сталося, не було випадковістю». З гаража він виїхав заднім ходом, трохи поманеврував, доки завантажувальний відцік авто не опинився біля задніх дверей будинку. На завантаження по косої м'ятої няні всередину пішла лише мить. За 10 хвилин він уже їхав через усе місто до відділу ремонту та обслуговування «Сервіс індастрій» з Інка. На вході його зустрів механік у замащеному білому комбінезоні. «Проблеми?» – томлено запитав він. За ним у глибині багатоповерхової будівлі стояли ряди побитих нянь, що перебували на різних стадіях ремонту. Що сталося цього разу, Том нічого не сказав, а наказав няні вийти з авто і зачекав, поки механік огляне робота на власні очі. Трясучи головою майстер звівся на ноги і витер мастило з рук «Це влетить у копійку», – сказав він Вся нейронна передача вийшла з ладу З пересохлого горла Тома вилетіло питання «Ти коли-небудь бачили щось подібне раніше?» «Робот не сам зламався, це видно, його просто розтрощили» «Ага», – беззвучно погодився майстер його майже дощенту рознесло Судячи з відсутніх шматків Він показав нам м'ятини в передній частині корпусу Я б сказав, що це була одна із нових щелепних моделей Мексів Кров Тома Філдса застигла в жилах Значить, для вас це не новина Тихо промовив він, його груди стиснулися Це відбувається постійно «Ну, Мексо щойно випустила модель із щелепою. Непогада. Коштує приблизно вдвічі дорожче, ніж ця». «Звичайно», – задумливо додав механік. «У нас є еквівалент. Ми можемо зробити не гірший, але за менші гроші». Зберігаючи голос якомога спокійнішим, Том сказав. «Я хочу, щоб цього робота полагодили». Іншого мені не треба. Зроблю все, що зможу, але так, як було, вже не вийде. Пошкодження досить глибокі. Я б порадив вам обміняти його. Ви можете отримати майже стільки ж, скільки заплатили. З новими моделями, які з'являються через місяць, продавці з нетерпінням чекають. Дозвольте мені все прояснити, Том Філдс. Тремтячими руками запалив сигарету. Ви насправді не хочете їх ремонтувати, так? Вам треба продати нові, коли ці зламаються. Він пильно подивився на майстра. Зламаються або будуть знищені. Майстер знизав плечима. На мою думку, це марна трата часу його ремонтувати. Роботу все одно скоро кінець. Він штовхнув ногою зелений деформований корпус Цій моделі близько трьох років, містер Вона застаріла Полагодьте його, пробурчав Том Він починав бачити всю картину А його самоконтролю ось-ось прийде край Я не буду купувати нового Я хочу, щоб цього полагодили Гаразд, сказав механік покірно підвівшись, і почав оформляти наряд замовлення. Зробимо все, що в наших силах, але диво не чекайте». Поки Том Філдс ревучко виписував своє ім'я на аркуші, до ремонтної будівлі занесли ще двох пошкоджених нянь. «Коли я можу отримати робота назад?» – запитав він. «Це займе пару днів», – казав механік, – киваючи на ряди напіввідремонтованих нянь позаду себе. «Як бачите», – додав він неквапливо, – «ми досить добре заповнені». «Я почекаю», – твердо сказав Том. «Навіть якщо це займе місяць». «Ходімо в парк», – затребувала Джин. Тож вони пішли в парк. Стояв чудовий день, сонце припікало, а трава і квіти гойдалися від вітру. Двоє дітей прогулювалися гравійною доріжкою, вдихаючи тепле запашне повітря, та робили глибокі вдихи, щоб якомога довше затримати в собі присутність троянд, гортензій і апельсинового цвіту. Вони пройшли крізь гай темних густих кедрів, що шелестіли від вітру. Під ногами була м'яка земля з пліснявою і оксамитове вологе хутро живого світу. Після затінку знову спалахнуло блакитне небо, простяглася велика зелена галявина. За ними йшла няня, повільно шкендибаючи, з гучним клацанням. Тяговий грейфер було відремонтовано, а замість пошкодженого – Встановлено новий оптичний блок. Але колишньої злагодженої координації не вистачало, і чіткі лінії корпусу не були відновлені. Іноді вона зупинялася, і тоді діти теж зупинялись, нетерпляче чекаючи, коли робот їх наздожене. «Що сталося, няню?» – запитав її Боббі. «Знаю, щось не так», – поскаржилась Джин. «З минулої середи вона якась не така». Дуже повільна і кумедна А потім її не було деякий час Вона була в ремонтній майстерні Оголосив Боббі Напевно, вона втомилася Тато каже, що вона стара Я чув, як вони з мамою розмовляли Трохи засмучені вони пішли далі А няня болісно дивилася їм у слід Нарешті вони підійшли до лавок Розставлених на галявині Де люди мляво проводили час на сонці На траві лежав молодий чоловік З газетою на обличчі Підгорнувши під голову пальто Вони обережно обійшли його Щоб не наступити «Он воно озеро!» Вигукнула джин І до неї повернувся Настий Величезне трав'яне поле Поступово спускалося вниз Все нижче і нижче У дальньому найнижчому кінці пролягла гравійна стежка, а за нею блакитне озеро. Двоє дітей збуджено забігали сповнені перечуття. Вони поспішали все швидше і швидше вниз по ретельно вирівняному схилу, а няня ледве встигала за ними. «Озеро! Хто останній той мер?